Ваша величність чи світлості, чи ще щось типу такого. Я не розумію, чого вам від мене треба. Маєте шанс нарешті позбутися такої прикрості, як я, тим паче, що зараз і я цього прагну навіть більше, ніж ваша дружина. Я розчарувалася у вашому синові. Оксана Прискиплева дивилася в очі проректора. Той, опустивши очі долі, Мовчки слухав роз'ярену дівчину, «Що ж сталося? У вашого владика забрали улюблену цяцьку, і він вередує, А мені начхати? І на вас, і на лицемірство, в якому ви живете, і на фресейство у ваших вчинках та помислах. Навіть жменя інколи важить більше, ніж монолітна гора, бо гору може підірвати жменька тротилу». «А що взяти вгори, як яка породжує лише миші?» Оксана поправила чорну пов'язку в себе на голові, яка від активного та емоційного розмахування руками сповзла їй на очі. Сердито докинула. «І що ви мені на це скажете?» «Ова, а ти філософ!» «Сенека причиталася, чи софокла?» «Не сміши мене, дівчина!» «Ти повернешся до влада, повернися, бо я цього хочу, а ти ще нас не знаєш. Не змушуй мене вдаватися до крайнощів». Нарешті терпіння Сигізмунда Владиславовича випаровалося, мов вода під сонцем. Він підняв на Оксану свої вицвілі банькаті очі, зморшки під очима враз розгладилися, кутики затремтіли. Нічого доброго це не віщувало. До крайнощів? До яких? Ви мене вижите не з університету? Ой, як страшно. Будь ласка, виганяйте. Чи ви мене засадите до цюпи? Будеш багато галайкотіти, то засадимо. Чи думаєш, у нас замалі зв'язки для цього? випнувши груди і карбуючи кожне слово, злостиво вів чоловік. «Ніхто не сумнівається у ваших так званих зв'язках, але воно якось не в'яжеться, ані з коханням, про яке ви щойно співали соловейком, ані з політичною ситуацією, га?» Оксана майже кокетливо іронізувала. «Дівчинка, Люба, а якщо в твоєму наметі цілком випадково знайдуть наркотики, а зробивши так званий аналіз крові, доведуть, що ти їх вживала?» або розповсюджувала серед мешканців наметового містечка, то чим все це закінчиться? Скажи, чим? Не думаю, що тобі подякують, друзі, за таку відмежу послугу. Важка артилерія в ділі, схоже, що це далеко на останній туз, в вруковий професора. Оксана криво посміхнулася. Вона згадала дурнувате серіальне жіноче кіно, що крутили недавно по телевізору, одну з тих пришелепхувати героїнь, що зараз би відчайдушно ридали, та навколішки благали прощання. Слова проректора не мали того ефекту, на який він розраховував, бо дівчина не злякалася. Професора Жрота від здивування відкрив, тому що Оксана тихенько сміялася. То був глумливий, жорстокий сміх молодої дівчини. Ой, не можу. Оксана пирскала. Аж сльози з'явилися на очах. І ви думаєте, у вас все вийде? І вам повірять? Повірять, що вагітна жінка, невістка проєктора, може продавати наркотики і тим паче їх вживати? У мене взяли аналізи. І не тільки крові. Мене поставили на облік у жіночій консультації. Мені зробилося погано через голодування. Свідків моїх поневірянь лікарняними кабінетами достатньо. А тепер забирайтеся звідси якнайдалі. До вас я не повернуся ні за що, до вашого сина також. А своїй дитині, яка народиться, розкажу про те, якими покидьками були її тато, дід і бабуся. Або ні, ще краще, ніц не розкажу. «Що? Що, що?» «Та як же це? Як? Ти вагітна?» «Таке не могло трапитися не так швидко і не з нами, тобто не з тобою, і, е, а владик про це не знає?» «Професор, у вас верхність раптом розчинилася, натомість прийшла розгубленість». «Невже не знаєте, як це робиться?» «Таке буває у молодих родинах, коли люди одружуються, то часто густо з'являються й діти. Чому, мово, вельмишановний пан професор, ще досі вірить, що дітей здебають у капусті або їх приносить лелека? Цікаво, а яким чином ваш владичок з'явився на світ? Оксана гучно, театрально розсміялася, розвернулася і пішла геть, навіть не озираючись на спантеличного, і заскоченого зненацька невиною професора. О, так, вона народить цю дитину, і трохи шкода, що не стрималася та вибавкала про це професору, бо могла ж розлучитися тихо і спокійно, без сантиментів. Не з того тіста роблена дружина влада хотіла непомітно піти, але язик мій, ворог мій, не стрималася, йому гресть. Чомусь не стрималась, так оті професорські закиди щодо наркотиків таки її добряче стрепхнули. Оксана недооцінила супротивника. Коли вкотре чоровий по табору передав Оксані, що до неї прийшли, але не заходили всередину, а чекають біля лівого входу до підземки, то здалося наступною серією того дурного серіалу, де всі багаті нещасні, і то плачуть, то сміються. Оксана йти не хотіла. Однак бентежити друзів присутністю поруч чергової особи з так званої дорогої родини ще менше хотілося. І так забагато співчутливих поглядів поруч.